Dagens gäster, Jenny och vänner, är liksom de perfekta Jenny vännergästerna, tycker ja. jag. Så himla mycket klubb, så himla mycket ny musik. De är snygga, de är ihop. <här> <här> Man får en tjej, en kille. det <här> kan liksom inte vara att och Christian. Hej! Hej. Tja! Hur är det? det är bra. Tack för att vi kommer hit. Ja, det är lugnt. Ni är lite anfodda och... Andan i halsen ja. personer för för få Men Jag, jag, jag försöker andas Jag <laughs> kontrollerar kontrollera min andning så att som en hund. Tur att inte det här är liksom stadsradion där man måste hålla tiden. Mm. Alltså där, utan att man kan ta det Ja, det är det hade ja. Här hade lite mer laidback stämning Bra. Uh, förutom att man vara alla de här kollegorna, ni är ju uh, hälften av ett väldigt bra klubbgäng, Ham City. Mm. Uh, ni är nu också skibolagsbossar. Mm. Precis. Sveriges kanske nyaste label mm. föddes i veckan, eller kanske föddes ännu tidigare. Ja, men det är så konstigt. Föds ett skivbolag med första släppet? Eller föds den idén kommer? Eller när det reggas eller Jag vet inte riktigt. Nej, inte jag heller. Jag är väldigt ny på den fronten. Och det är ni också, va? Eller ja. Ni har inte varit... ja. Eller jag, jag har haft svensk bas. Men, Just det. Men det var lite mer... Alltså vi har det fortfarande men det var lite mer så här det är liksom fyra producenter. Vi är inte lika uppställda vi, <laughs> vi har ingen med. Vi har ingen som endast har koll på allt. Och nu nu finns Stakecore. Precis. Mm. Yay! Yay! Ja, det är asfett. fett. Va? Oh, va, va, va, varför? Um, för att vi behövde släppa Kristian någonstans, tänkte jag säga. Um, men det började med det. Det började med att Kristian uh, behövde ett skivbolag. Och mm. så satt vi och skissade i huvudet. Så här, men vad vill man ha för skivbolag? Alltså, vad vill man släppa på för skivbolag? Um, och vi pratade om att så här, det vore fett om det var ett svenskt, i alla fall nordiskt label. För man hör ju ändå till någon scen här. Jag vet inte, vilka, mm. så här, jag vet inte hur sammanhållna vi är. Men uh, också att man typ kanske kan få släppa flera gånger. Det finns ju många labels som bara har compilations som man släpper någonting och så går man vidare. Uh. Och då tänkte vi så här, men vad, vad skulle det vara för label? Och så gick vi typ fram till att det fanns inget som riktigt passade honom. Och i kombination med det och att jag hade precis varit i New York och hjälpt en kompis med hennes sködbolag. Um, och nu verkar det inte så svårt tänkte jag säga. Nej men det var liksom så här, okej okay, men vänta nu, varför gör vi inte det här bara själva? Vem stoppar oss liksom? Så... Bra tänkt mm, uh, Vi ska ju fortsätta prata mer om Stake War och ett grymt nytt mixtape Som ni har gjort uh, Och en fet fest Som är i helgen mm, yes. Men uh, vi tar i lite vanliga ordningen Jag vill alltid välja festa låten mm. Hoppas det är okej okay. Det är din <laughs> tag som går Vår uh, favorit från i uh, Tala. Talla Det ser i alla fall ut som att ni inte kommer det här. Ja. <laughs> Titt och blunda blundar och så här boppa mig lite. Ja, ja, men det var jag... ja, det ser fin ja. Det känns som att jag har inte hört en låt från henne som inte är jättebra. Hur ofta händer det? Sällan ja, så sa Tala. vi måste plocka hitarna. Mm. Uh, everybody's free to feel good. V ja, men det var ni, ni? text. Ja, på låt var så fast ändå upplyftande. film. Baserad upplyftande. man började vibe utan att tänka på det. Men det är liksom den här lite gospelhouse känslan från förut, alltså Nej, hon som får ihop fast i någonting. Ja. inte jag helt naturligt nog Har inte ens har jag sett det. Alltså just det blandningen liksom gospel och typ. Men, men kommer ni också tänka på den här gamla rosalla låten från... I jag, vet inte om jag på 90-talet. Det var en sån här one wonder... För sa, var Nina. Everybody is free to feel good. Nej. Inte. inte Nej. Det var alltså att det så att du den här. Ja, ja men precis. det måste ju vara någon slags blinkning, tror ja, jag. Ja, men hon, hon var säkert dens ens född när den kom. Ja, ah, är hon jätteung. Inte jag heller, tänkte jag säga. Ja, jag har ingen aning, men hon är bara ung och hipp och i cool. London. Gasal, du hade koll på vad hennes namn betyder. Det betyder guld på persiska, om, det, om jag förstått det rätt. Jag tror att hon men också du... har passisk påvåg. Mm. Mm. Men som jag säger innan, du måste support my local Iranian. Mm. Så säger kallinerna. <laughs> ja, det. Uh, första för ja. Första låtvallet för ner. Ja. Vad behöver vi veta, Christian, du, mm. du är inblandad i det här. Ja. Den, um, det var så att jag var i studion Mm. Och så kom det och hälsade på en kille från New York, som heter DJ New Jersey Draw. Nu låter det som att han bara gick förbi studion oh, en helt plan. Alltså. I mean, typ nej, nej, men vi, vi hade pratat att han några kompisar i New York trattat alltså, och kontakt med. Ja, men jag men som var kompisar. Mm. Och så satt vi i så råkade han vara i Sverige. Typ. Och så mm. även en. Um, en kvinna som heter Altarik Eller Iltarik tarik kan bli ett namn lite då då. Just nu heter han bara Tarik Med fyra istället för A. Ja, precis. Han är från Norge som har flyttat till Stockholm. Och det var också den dagen när vi gjorde den här låten var också första gången jag träffade båda två. Mm. Så de var kom förbi studion. Och så, alltså Hur vi, är det egentligen? Det var typ första gången som det gått så skitbra att bara prata med någon annan. typ Ni var bara Ja, det var jättekul. Och vi bara gjorde låten på typ tre timmar. Och Tariks Datorn var sönder som han tog med sin flöjt istället. Och det är därför den har flöjt Sämt. Det är alltså en riktig flöjt. Ja, ni. Vad är det för flöjt? Han, han är jätteflum och rolig. Han kom dit och bara, fan, min dator gick sönder precis innan jag skulle komma hit. Så jag tog med min boxflöjt. <laughs> så och vi var ja, det blir skitkul. Alltså, så hade jag, vi att spela in. Men det värsta var att jag hade tagit bort sladden till ljudkortet så vi spelade in den i mickbåset fast in i, hans, in i min dator. Typ. Mm. Så så Riktigt Ja, uh, så det låter väldigt smutsigt om man bara har här flöjten, men men jag jag det sen, första gången man träffas, då kan man inte säga nej till någon heller riktigt. Kul med flit. <laughs> ja, men först var vi bara, okay, ja, alltså jag tyckte att det var kul direkt. Yeah. <laughs> as kul med flit. Men det hade du kunnat låta asplojigt. Uh. Alltså det att det känns som att den är på rätt sida av rolig och Exakt, inte typ liksom, ironisk. Äh... Alltså så här mer rolig än ironisk. Den är på gränsen till ja. ironisk. Ja, gränsen. Alltså så här, den är så <laughs> Jag tycker den är <laughs> <laughs> nej, på jag Och den här är alltså med på ett fasta mixtape Som skivbolag mm. uh, Och första mixtape Nej, vi har gjort med Hem innan det var Aj, ja. Slippers and Starburst mm. Varför ja. heter det så? Vi tänkte att uh, lite folk ska få gästa vår lilla startade mix-serie. Uh, det är därför mixen har en siffra i sig också. Uh, 0001, whatever. Som om vi skulle göra femsiffriga mixar. <laughs> uh, och då tänkte vi bara att uh, whoever som... För att, uh, stay course, vara ärlig, var mysig, var nice. Det står för en massa goda grejer i livet. Och så tänkte mm. vi att alla som gäster får säga två saker de älskar. Uh, och vi gillar att gå runt i tofflor och äta Starbursts. So. Misst. Mm. Uh, vi går vidare. Mm. Ja. Men låt mig att, det här tänker jag att ni kanske borde bordet om mm. men, men det där kan inte slå så fel. <laughs> men vi vi vi, vi, vi <laughs> vad <laughs> <laughs> fan vad är det där? Ja, vi lyssnar på och ser vad ni säger. Yes. Mm. Ja, oh, så spår. Visst var ja, den jättefin. Mm. Shit, jag har för mig att han är lite hårdare grev vanligtvis och det här kändes lite mjukare och mer stämningsfullt. Ja, ah, mjuk grime liksom. Ja, så bra och genre. Det ah. vill jag höra mer av. Ja, mm. Det var merlow Jag tror att ni har på koll på vem merlow är än vad jag har <laughs> <Hi. laughs> Jag har inte jätte, jättebra. Alltså, jag lyssnade på dem jättelänge sedan när han gjorde så här dancehall -mixtape, typ, som mm. jag alltid satte på, men sen efter det har han inte jag fått koll på honom för ens, typ, för ett år sedan kanske igen men sen så, nej, jag, har aldrig haft, jag har bara typ så här vetat att han finns Men aldrig riktigt riktigt haft bra koll ah, nej, alltså Jag har ju aldrig koll på någon jag. Men jag vet att han, han Och Rabbit och det är några från London bara Som gör så här nice, som du sa, mjuk grime Och det låter bra liksom. mm. Mm. Det är nästan som en självmotsägelse med mjuk grime jag Ja kan det ens var, Men också för att men... jag gillar hård grime Det låter som att jag inte gillar vanlig grime Men man gillar ju allt Nu har mm. uh, låten heter i alla fall Roman Baths mm. uh, och, Men du sa att du hör precis att följa honom på Instagram mm. Han är så här, askillad 3D-designer Han verkar ju vara någon grafisk designer sedan mm. innan Och, och bara släpper såhär Lägger upp skitfina små klipp av 3D-grejer Som är helt hypnotiserande att titta på Kolla in allihopa Mm Nästa låt som ni har valt. Mm. Vi, vi, vi, körde, vi märker här nu redan att ja. det kommer bli ganska så här konstig dynamik. I programmet. Så jag tar ner det, bara, wow. det en här ja, Den här är ganska häftig. Vi kan ja. vi låta <laughs> nästa låt. Bli... Det, det är en snaw som... och CarFox. Ja, ja. Precis. Ja. Det är vi som har valt Vi inte valt ordningen. Vad behöver man veta om det här? Uh, det, är Gazelle, typ, ja, men det, det är jag som har valt den, det är skitkul. Uh, det är en gäng i Portugal som gör typ, Kuduro um, och alla heter Nånting Fox. Mm. Uh, och Den här Blasta han bara skickade alla sina låtar till mig och jag älskar det. Varför heter de någonting med Fox? Jag vet inte, vi, vi har försökt, försökt fatta vissa, men, Det är typ sån här Marfox, Carfox. Ah så Marfox ingår också i det här gänget? Nej, jag vet inte, det det inte men alla bara heter Fox. Jag vet inte om, de alltså, om det är ett uttalat gäng. Alla bara uh. har någonting Nånting Fox i namnet. För det finns någon more som ligger på Little City Ja, ah, ah, well ah, ah, okej. Okay. Ah, jag har ingen koll har. <laughs> <det här. laughs> Men vi lyssna. Ah. Ja, vi försöker ta någon slags selfie här som är jättedålig <laughs> för att jag ser ut som den den där fullmånen bland imorgon så. Så Nej, du det är men, jättegullig. Ja, så jättegullig. jag glömde nästan att lyssna på låten, men den var, den var också så här high energy och bra. Ja. Mm. ja, den är grym. Men det är Kuduro så det är party. Liksom. Kan, kan ni säga titeln? Uh, nej, oh, inte. Åh nej, vad heter den? något med jag aggressivitet eller vad heter den? Panos rapas. Vad Ja, <laughs> <laughs> man, man säger jag ja säga det är lite svårare. Ja, vad är det med den här musiken som ni tycker om? Alltså, jag gillar hela den här grejen att Kuduro fortsätta efter att uh, Diplo faktiskt över tänkte jag säga. Ja, <laughs> men det, men var ju, typ. det var ju typ slutet av typ strax innan 2010 eller vad var, så bara ja. Ah. Så typ jag, Alla bara uh... boom Kodura Och så bara, efter det så bara kunde man inte ens röra vid kodur. Nej man... och det är ju så synd För att man vet ju att det här är en lokal scen men liksom. um, uh, Som lever varje sig Hipstest ja, mm. Och de liksom har fortsatt göra det utan någon recognition eller någonting och så bara köttat på. Liksom för det, det har ju inte varit en trend för dem. Liksom, det har ju varit deras musik. Ja, precis, för dem är bara musik. Och det, har, och det är så himla feta grejer. Alltså det är, såhär, det är så, alltså, så snygga såhär. ljud och det är typ här Men också att det, är såhär, det är inte den Koduro som var liksom här 2009 längre, utan nu är det fler afrikanska influenser liksom. Mm. Um, och det är bara så uppdaterat och nytt. Och bara, det är nej. Och det är ja, många spännande. som gör det också. Mm. För jag måste säga att jag är ju en sån där person. Som bara, ja, ah, man hör någonting nytt. Och man bara, gud det här låter nytt och kul. Uh -huh. Och sen så släpper man det för att man blir så trött på. Att ja. allting låter så ett tag. Det så här superintensivt. Exakt. Och så bara, nästa grej, nästa grej. Som någon konstig... Ja. Exploatör i världen. Ja, men liksom. lite så, men jag tycker det är nice ändå att det kommer tillbaka på vissa sätt, så som Grime också har kommit tillbaka. Och Det gör så att man så här, känner sig inte helt skyldig när man släppt någonting utan, utan att Okej, okay, men det blev exploaterat och överexponerat. Och så fick det så ofta lite, och så fick det komma tillbaka. Det känns ja. ändå nice. Någonstans. Sen är det, ju det, det är så svårt att hålla reda på alla de lokala liksom scenerna mm. Både, jag, jag tycker ibland kan man vakna mitt i natten och bara jag hade <skratt> lyssnat på dansal på jättelänge länge. jag har inget har vad samma sak men det finns ju massa sådana scener som man har gillat yeah. någon gång under liksom, 2000-talet och sen Vandrat iväg från Men man är ändå Verkligen. lite nyfiken Man har ju kvar det i hjärtat För man gillade ju det liksom och, och det kom från en bra plats Och hör man det igen så är det ju, så är det ju nice liksom. Men det är mm. när det blir så här maximerat Och du ska in på någon diploma Friends mix Och man bara, oh, okej, okay, it's over now Hatar du Diplo över allt Nej. Annat? <laughs> Men det är mer den här IDM liksom industrin Fast jag hatar inte den heller Men det handlar väl mer om att jag tappar intresset då liksom. Men ja. det är väl bara för att jag är en snob Så nevermind. Vi är alla snobbar. <laughs> så <tills> <Som> fetasjösa. <fredagious. extent. laughs> uh, här kommer en dude som uh, som jag har gillat ganska länge. Jack Green. Uh, Jack Green är tillbaka? Ja. Har, ni, har ni hört den nya? Nej, nej, jag följer inte så mycket. Vad heter den? One for me heter den. Okay, uh, nej, jag har inte hört vill du lyssna kan vi prata mer om den yeah. snart. ni om Shaq Jättefint. Bullig. Ja. Alltså, grejen är att jag inte är jätteinne på sån här musik Nej. men jag tycker ändå att han har, han, han är kan jag inte, jag tycker ändå man hör att han gör det typ på ett annat sätt, inte lika rakt. Och typ. Det känns det. lite närmare R&B ibland. Ja, men Finans. han verkar ju älska 90-tals R&B i alla exakt. fall. Eller han var en av de första som startade sample brandy exakt, och att händen. Det tyckte jag om när han gjorde det. Men det var ju också en sån grej som bara, okej nu gör alla det. Och ja. så bara tog det. Mm. Så, <laughs> <Exakt>. <laughs> men det är skönt att den utvecklas. Mm. Och nu säger ni inte mig att Shaq kommer hit i helgen. Ja. Mm. jag får aldrig se honom, jag älskar honom. Och det är samma sak med John Tallabot som jag aldrig, aldrig får se. Han kommer också hit. Alla saker händer den här helgen. Mm. Red Bull Music, Academy, Weekender... Baba stils har sin releasefest. Beatrice Elia har, har fest. Ni har vi en jättefest. fest. fest. Yes. Vad, är, vad ska ni berätta om Men fest? det är det enda som händer egentligen. Ja, faktiskt. faktiskt. <laughs> ja, <för laughs> jag, jag ska. Nej, jag skojar. Eller? Men ni är, ni, ni är med på Red Bull-gain också, eller hur? Ja, det är vi ju. Ja, mm. det är vi mm. Det jag är samma kväll som vi fest, men vi spelar lite tidigare där. Mm. Vi Profs spelar typ, DJs. Ja, ah, så en yeah. liten snabb spelning där. Och, och sen så så det... fortsätter vi på vårenfest. Yes. För våran fest håller ju på till sen. Ni ska alltså ha release fest för Stay Core som är äh, spillandet nya skiblaget. Mm. Och vad händer? Ni, ni har ju också jättefeta gäster. Mm, vi har Dikush ja. uh, från Whit City Tracks. Um, och Future Brown. Och, Frå och, Future, och Future Brown. Brown. Just det, yeah. um, och så har vi Jammer från uh, Graham Crew, Boy Better Know. Um, och så har vi Kajsa Kablam från Janus, tror jag du talas. Ett Berlin Crew som mm. har skitveta grejer. Uh, det känns så himla lyxigt att ha den på upen ah, Ja, Det är ju så här, wow, hur <laughs> fick vi ihop det? Men vi fick ihop det i alla fall och det kommer bli så jävla kul. För att, alltså, dels är det så här, det är hemliga lokal i min stan och sen så är det så jävla taggade... DJs lineup. Alltså mind blowing. Jag vill, ja. jag vill gå på min egen fest Jag behöver typ gråta och riva upp min egen skinn För att jag ska sitta i Småland och typ fika. No, du får kolla Instagram. Det jag jag kommer att skjuta så att ja. det ja, ja, ja. Ni kommer ju ha svinkhål. I alla fall. Tack. kommer du spela några av dina egna låtar? Ja, för det kommer jag. lätt göra. Jag att det kommer jag ska... verkligen göra. Men du brukar ju ha lite svårt att göra, Jag brukar ha lite svårt det. Ja. Ja, jag håller på att bli bättre på det Jag känner mig alltid så, så här som att jag skryter lite. Varje gång jag spelar alltså jag känner mig lite störig, störig person när jag spelar mina egna låtar. Du har som gjort för att vara artist Nej, Jag tror inte det. Jag vet inte vad jag ska göra. jag kanske bara ska göra nåt annat. Peter du på Gazal och bara kan du köra <laughs> den här <laughs> låten? Nej, jag vill det jag... heller. Jag tycker det är jobbigt om någon annan... Jag vet inte vad jag ska göra det uh, kanske ska jobba med något annat Nej, det tycker <skratt> jag verkligen inte <skratt> Så drastiskt Bara på väg väga upp henne så vi, vi spelar ett spår ja. till för dig Spel Det blir kul Spelans nytt ja. Vad är det här? Den här heter Sorna Och uh, den är Asmet Den är uh, inspirerad av en låt från min barndom typ. Så. känns det att sitta och lyssna på sin egen låt så här. Alltså det känns jättebra. Vi <laughs> <Det brukar, laughs> bestämde oss för det ja, nu. För <laughs> det brukar kännas eh, jobbigt. Typ ja. att man har tröttnat på den eller att man inte gillar den efter en vecka. Men nej, jag tycker älskar den. Ja. <laughs> jag tycker inte att det är Vi har ju tjatat för dig ganska länge att du ska vara med i podden. Ja. Jag har varit med och alla er andra liksom, hemcity-kompisar har varit med i podden. Men du har ju varit lite så ja, ah, men jag har en låta som jag jobbar lite på. Jag kan komma när den är klar. Bara, nej. Alltså grejen är att jag tror jag kände lite att jag ville vara lite, alltså jag ville jag hade en period när jag bara inte visste riktigt Hur jag skulle producera mm. Och så ville jag bara ja, Alltså jag ville bara veta vad fan jag vill göra typ, För musik och hur jag vill göra den när kom Innan på? jag börjar prata om min musik typ. nej, nej, Vad, vad alltså var det som hände Som gjorde att det, det blev det här Alltså det var samtidigt som vi snackade om Leibon För typ hela konceptet med Leibon är att man ska bara stay göra. core, ja, stay core liksom. Man ska alltid så här, lyssna till sin kärna Och alltid bara göra exakt det man tycker om Och inget annat typ. Men hur gör man det då det är ganska svårt. Man måste verkligen bara alltså bestämma man må sig. Och, ja, och, och, ja. ja men precis. Det är bara en massa, osäkerheter och typ ängslighet Det måste vara borta. Man, alltså man ska inte ja, man bara sluta tänka vad fan, tänk om den personen inte gillar låten eller bara såna små grejer. Bara. Vad, vad är, bara, vad bara. är din känna? När du gör musik? Alltså, min jag vet inte, det är typ det här som kommer ut nu. Alltså det är ganska nytt. Det, jag har gjort lite olika musik, men jag tycker det som kommer ut är verkligen min känna. Alltså nu, och den här epen. Jag vet inte vad det är för genre eller något sånt. Men, det är men bara du så här... har ju till exempel varit, haft ganska svårt för att du kan göra massa olika genrer. Ja. Um, och det har du typ inte så här. Men du har ju pratat om att så här, du skulle vilja göra lite samma saker. Och bara nej, men vadå? Om du kan och vill göra olika saker, olika ja. genrer och natt. Då ska man göra det, om det är en kärna liksom. Exakt. Mm. Så det epen som kommer ut nu är ju ganska... kan är ganska alltså blandad. Den ja. har en röd tråd, det typ jag. Men för <laughs> nu ja. Ja. Och den kommer andra december. Andra ja. <laughs> Shout out, 2 <andra> december. <laughs> ut och köp. Ni som äter sammans och bor ihop på det gör ni va? Ja. <laughs> Eller? Vad, Eller? <laughs> brukar, du, brukar du liksom spela Sackvegesall som får så här, yay or nay? Ja, alltså jag det sitter brukar jag. Ju brukar ju vara med i studio nu också på senaste när vi har börjat jobba med skivbolaget. Mm. Så är det lite så här kontor slash studio. Men, uh, ja, jag brukar, men jag brukar inte tycka om att visa så här tidiga projekt. Nej. Jag vill vara lite mer så här Klar. Lite mer klar. Kanske inte helt klar, men lite mer. För att, alltså, så här, jag, kan, jag är fortfarande att ganska osäker när jag producerar. Liksom. Gassal, alltså, hur, hur sträng är du? Är sträng? Ah, sträng. <laughs> ja, sträng. Ja, men det är bra. Alltså, sträng på ett bra sätt. Ja, för men... Annars, alltså, Förlåt att jag bara tog över ditt mm. svar. Men hon är sträng på att... För då hon får hon fram liksom min kor på något sätt. För annars skulle jag bara ha lyssnat och varit osäker. Och fortsatt göra konstrosäkning. Åh. Ah, ja, det var ganska lite säkert. Det gick från värsta bitchen till en ganska typ välbehövligt bra Skönt mm. Vi eh uh, vi fått en med så här dänga från uh, tidigare år som jag gillat jättetätt mycket. Nu i house version Åh, mm -hmm. goda. Tack. Faking how you will be thinking, I'm feeling you Yeah Yeah, you weak me thinking Ja, ah, vad säger ni, ni om det här? Ja, men Christer alltså, verkar gilla dig. jag det. tycker det är så fan. Ja, ah, vad bra, vilken tur. Jag, jag vet inte, jag tycker att Future borde göra ett house album <laughs> nu när jag hade den här låten. Den var så fett. Jag älskar det här originalet, Ibu. Det Och den går ju typ i halva det här ja, tempot. Så att det, var, det. Ju, det är liksom inte pitchat på något sätt. Uh, I men det är bara så här en så fin kärlekslåt. Ja men Som funkar ganska bra med det här lite så här vemodiga house-känslan. Det var inte riktigt house kanske. Det är någonting i alla fall. Jag, men, jag vet ja. inte vad det är. Men ja. mm. Alltså typ, Skulle, jag in, skulle jag, han inte ha varit med så skulle det gå ganska tråkigt. Mm, ja, <laughs> Kände jag. Det var därför det var så här. Jag menar, det bara passade så fint. A uh, Away message version är det här. Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är Casin Cole. En sån här gammalt uh, hipsterspöke mm. uh, spöke <laughs> som vi lite om här under låten. <laughs> att han, han dök upp i så här ville club en klubb träsket liksom mm, och gjorde Mumbaton alla ja. de där hippa men på tal uh. om att liksom beta av alla hippa gänges. Ja han gjorde var, Mumbaton på och då hette han mm. Kassin Kula cool mm -hmm. betyder rumpa <laughs> på svenska. <laughs> okay. Så så det måste <laughs> bli lite, lite mer sexy. Ja okej okej. vi kommer fram till er sista låt ja. Vad är det? Det är en en kompis från Chile som mm har gjort en mashup tror jag på ett beat från DJ b -boy och en acapella från typ jättekända reggaetonartister Arkangel och några till mm. som är alls fet No me ama tu padre no me quiere Oh, nena Pero mucho que te quiero Mami Oh nena Porque no sabes lo que siento Mami Oh nena Y no puedo P entender Detta que de barrio No tengo importancia Para mí me sobra la elegancia Tengo diamantes Placer Ancha fragancia Nada que envidiar Tengo dinero en abundancia Si te quieres Yo te puedo llevar Para un lugar seguro Que te va a gustar Ninguno ah, se siente bien De saltar Se siente bien hey, A mi calle yo Te voy a llevar Många kunsa linda vas a disfrutar uh, Te va a gustar Yo sé que te va a gustar oh, oh. No te quieren conmigo oh, oh. Si supieras que yo que Tengo lo mismo. <skratt> Vi kommer ju på det här med att, att matchup är ytterligare en av de här fenomenen Som har så himla stått någon gång där i mitten alltså, på 00-talet oh, <skratt> att, att ta <skratt> det i sin mun ja, 2014 så känner äcklig Men det är så konstigt ord han, ja. jag tror, alltså han som har gjort det heter IMAB Så jag tror inte han har skrivit mashup Jag tror han har skrivit så här bootleg ja. eller något sånt, så jag, jag tar tillbaka mashup som sagt, Alla gör vad de kan för att inte liksom, skriva ut ja men det ordet. blev bara någon inflation ett tag Och sen så ville ingen prata om mashup ja, Jag har satt såhär jag har satt blend Ja blend, blend, blend, blend brukar vara nice yeah. Ja men mysigt ändå det här avsnittet tycker jag när vi liksom så här återupptäcker gamla grejer uh. Cousin Cole och lite uh, reggaeton och lite grime och Jack uh, Green uh, Och Jack <laughs> <green>. mm. <laughs> Vi återanvänder åt vårt gamla Vårt lilla tidsspann på typ fem år <laughs> Exakt <laughs> Gud vad, vad mysigt att ha er här Tack, för Bra det kul, det musik och uh, vibe mm. um, och Snart är det fest Som ja. jag kommer missa Men alla andra måste gå på Alla andra måste komma. Kom det, kom bli det kommer bli så jävla bra. Hur får man göra på info om den här festen? Man går in på staycore117.com mm. och, och där finns osa, det lite man. länkar Och så finns det en liten osa länk och så. Ja. Ja. Vad, vad, vad händer med Staycore nu då I vinter och så Vad är nästa grej? Mm, vi, höjer, vi ska ju släppa Kristian 2 december mm. um, och Sen ska vi åka till Mexiko yeah. Vi ska spela i Mexiko Gud vad kul, och kul. Mm. Över, uh, Över nio, nio år, typ. år, precis. Mm. Yes. Pum. Det känns som att varje år så hör man om någon cool Nyårsfest i Mexiko och man att Men alltså på. Mexiko är så poppin, alltså. Mexiko. Jag är så glad att vi ska dit alltså. När flyttar vi dit allihopa? Imorgon <laughs> Igår <laughs> ja, <vill> Fan <laughs> ah. ah. vad kul att ni var här Äntligen Tack, tack. Ja, tack. I'll let you in the skin